Jó reggelt, jó napot, jó estét annak hűvényében, ki mikor látja és hallgatja ezt a mai adást, amely nem véletlenül készült. És szoros összefüggésben van mindazzal, ami az elmúlt két hétben történt, különös tekintettel az apám honvainak sorsára. És mind arra, ami azóta a és azon kívül a médiában történt. Önök felvételről látnak egy műsort, ha minden igaz, akkor ma 2023. március 6-a hétfő van. Ha minden igaz, akkor holnap március 7-e ked lesz, és Kovács Zoltánnal az élet és irodalom főszerkesztőjével fogok beszélgetni. Ennek a műsornak a megalapozását, ha szükség van képezi és tárgyalja a mai, a hétfői műsor. Ugye ez azt feltételezi, hogy önök ebben a sorrendben nézik és hallgatják, ami a Youtube-on hát nem feltétlenül alakul így. Ez egy rádiós logika, ez egy olyan napló, kronológikus logika, amelyet könnyen lehetséges, hogy meghaladott a világ, mint hogy lehetséges, hogy engem is meghaladott benne. Ezek az összeállítások egyebek között ennek az elemzésével, saját magam által elemzésével telik. Fencsik Flóra írását fogom felolvasni és az arra érkezett reakciókat az elkövetkezendő nagyjából háromnyed órában, most pedig ennek a felkonferálása történik. Ez a felkonferáláshoz, bár lehet, hogy szükségtelen, Mégis az elmúlt hetek eseményei kapcsán igénybe veszem Pálya András írását 2001. április 27-éről nap neki részére, szintén az életis irodalomból. Ez nagyjából, hát közel másfél évvel megelőzi a Fencsik Flóra írást, ami 2002. novemberi. Pálya András, Kejfejancsi Budapest Rádió, cím, Fiala a hang. Vigyázzon magára, magának a hangjában van az ereje, mint Sámsonnak a hajában, mondta még hetekkel ezelőtt egy betelefonáló női hang, a Budapest Rádió szokásos gondolatébresztő Kejfejancsi névre hallgató reggeli misorában a fiala Jánosnak. Ha jól emlékszem, már az utolsó percekben, s az aznapi témák menője talán nem is egészen köthetően bennem ez a telefon mégis mélyen megmaradt. Írta a Pályi András Fiala a hangcím írásában az Élet és Irodalomban 2001. április 27-én. Nyilván, mert valamikor én is a hangjáért kezdtem fialát hallgatni, még a petűfin, azért a hangért, amelyhez jó ideig számomra se arc, se életkor, se nem kötődött, s megvalom. E körülményben, e körülményben külön örömemet láttam, így nem is nyomoztam utána, gondolom attól tartva, hogy ez a hang is testetölt, elszáll a varázs. Tudni, Ike hang igen karakteresen elutott az összes többi hangtól, ami a magyar rádióban hallható volt, noha jó pár hangot számon tartottam, számon tartok ma is, a ma többiből nem egyszer épp karakteres, jellegzetes egyéni, és a többi mi voltuk miatt, ám a fialái mindentől eltért valamiben, valami fontos aspektusban, ráadásul jó ideig magamnak sem voltam képes megfogalmazni, mi ez a valami. Most már tudom, vagy legalábbis azt hiszem tudom, megpróbálom hát elmondani.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 Mellékesen mondom, de a történethez tartozik, hogy a Budapest Rádió hallgatásának különösen eleinte megvolt a maga romantikája a ritka rossz vételi lehetőséggel a meglepő adókarbantártásokkal, az ellopott kábellel, amely csak nem teljes napos adásszünetet jelentett, következésképp a szabad-európás időben szocializálódott hallgatóknak, amilyen magam is vagyok, akarva nem akarva kezdtek ro rossz gondolatait támadni. Ma sem tudom, hogy mindez csupán a véletlen szeszélye, vagy puszta balsons volt, de tény, hogy a körülmények a hallgatói tábort kisé rossz irányba vitték, ez számos élő telefonhívás is jelezte. Tudnik a hallgatók egy ilyen affér után kezdték kimondottan ellenzéki adónak kezelni a rádiót, ami önmagában nem lenne baj, a Budapest Rádiónak nem lenne más az ambíciója. Fiala Jánosnak meg különösen.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 Talán ez akar a kis színes lenni, a politika és a gazdaság súlyos kérdései közepette? Dehogy, éppen nem. Csak arról van szó, hogy nagyon más értékrendet képvisel, mint ami a magyar rádiózózásban a közszolgálat és a kereskedelmi életben egyaránt adívik. Mert közéleten, közügyeken politikát értünk, ez az egyik pólus, másfelől pedig ott a hangsúlyozottan apolitikus privátszféra, láss bumerang a slágerrádióban, rádióban, amely persze Alprivát, vagyis igazán mélyen nem személyes, éppen ezért nem, mert csak úgy szolgált azzal a bizonyos felhőtlen szórakozással, ami megfelel az adott hallgatói igénynek, vagy akár igénytelenségnek. Fialam most hétfő reggel viszont minden gátlás nélkül jelenti az egyik szemrehányó hallgatói telefonra, hogy nem bánja, ha elrontotta a reggelünket. Tulajdonképpen ő maga is kezű. Hogy is ne lenne az, hisz harmadjára foglalkozik azzal a tényel és egyedülő az országban, ami a holokauszt emléknapon a parlamentben történt, amikor is a miép képviselői nem vettek részt a megemlékezésen, többek közt azért, mert épp abban az időben frakciúlés tartottak. De től miért szomorú? Hát nem tudta, teszik fel neki többen a kérdést, de hogy nem tudta ő. Csak hogy a szomorúsága nem politikai reakció, egyszerűen civil kurázsit hiányolja a társadalomból. Azt a polgári erényt, ami minden egészséges társadalomból elvárható, hogy legalábbis egyes tagjai hangosan nemet mondanak, amikor bizonyos erők az embertelenség és az aljaság apoteózisát hirdetik. De minél inkább hiányolja a civil kurázsit, az annál kevésbé akar előtűnni, vagy mégis...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 Állandóan félreértjük ugyanis egymást. Szent Ivány István, az SZDSZ frakcióvezetője, akit pártja érdekeltsége okán keres meg telefonon, minden további nélkül a Fidesz kormány nyakába varja a felelősséget a civil kurázsi eltűnése miatt is, amiben a maga módján még igaza is lehet, ám a lényeget nem érti, hogy itt most egy pillanatra neki is ki kellene lépni a hitelét vesztett politika bűvköréből. Nem tud kilépni végre politikus. Fiala viszont folyamatosan kívül áll, miközben egyfolytában a tűzzel játszik. Ez az ő mássága, ez az ő személyessége, a mélységes magánügye, mint aki azt mondja, anélkül hogy mondaná, csak úgy érdemes civilként kiakadva. Egyszer még jó lesz arra gondolnunk, hogy volt egy ilyen hang is. 2001. április 27-én. Ne feledkezzenek el feliratkozni a Kejfej YouTube csatornájára. Kövessék a Kejfej Facebook oldalát. És ha van hozzá kedvük, akkor lájkolják is. Ezt követően egy egyszereplős műsor marad a mai, ma 2023, ez is hétfő, március 6-án, amikor felidézem a 2002-es élet és irodalom cikket, Fencsik Flóra írását és az arra érkezett reakciókat. Ha tetszik, jó szórakozást! Élet és irodalom, 2002. november 22-e, Fencsik Flóra írása, Fiala. Régóta készülök írni Fialáról és az ő nyuszikáiról. Voltak épp nem is Fiala János rádiós műsorvezető középsúlyos Cezaromániájának miértje fúri az oldalam, mint inkább az, hogy törzsközönsége hűséges rajongótábora, kiket nyuszikáinak becélz, miért viseli ezt el? Miért tűrik telefonjaik lecsapdosását mondat közben, alkalmankénti ordítozásait, letolásait? Se pszichiáter, se szociálpszichológus nem vagyok, még rádiókritikus se... Csupán harc rádió rádióhallgató. Hallgattam fialát már táskarádiós korában, majd a Petőfi későesti műsoraiban ennyi terasz, és most esténként a Budapest rádióban ennyi, amely többnyire a reggeli Kejfejancsi ismétlése. Tanúsíthatom, hogy csak fokozatosan alakult át kiképző örmesterré. Ez az írás csak a rádiós fialáról szól, délutáni tévés műsora, melyet kollégáival felváltva vezet, kötött pályás szereplés, melyben személyiségének sajátosságaira nem jut tér. Egy régebbi elvetélt tévéműsorára, a Jancsi szögre viszont szívesen emlékszem, egy kis hián kipenderítette a stúdióból Lovas Istvánt. Műsora alábbi betelefonáló Sima szerint zajlik. A műsorvezető feldob egy témát, és lehet telefonálni, gyorsan, gyorsan, gyorsan, röviden, megfelelően, különben lesz kapsz, rácsapják a telefont, és ha a műsorvezetőnek nem tetsző választ próbálsz adni, hát megnézheted magad. Egy példa. Előzménye, hogy a miniszterelnök Washington után hosszabb interjút adott a NAPTB-nek, beszélt útjáról, a NATO-ról, gazdasági helyzetről, költségvetésről, befektetőkről. A hírügynökségek az egészből egyetlen érdektelen mozzanatot emeltek ki, és ezt ismételgették napestig a hírszerkesztők, mármint hogy megyesi szívesen elmenne a Fidesz kongresszusára, ha meghívnák. Rögtönzött válasz volt ez egy lazító riporteri kérdésre. Mégis ez lett másnap git, fia is ezt rágta, rágatta. És pedig nagyjából a következő tállalásban. Ki lehetett az az eszemen tanácsadó, aki ezt a marhaságot tanácsolta a kormányfőnek, hogy hívassa meg magát oda, ahova nem hívták, elvégre egy pártkongresszusra nem mehet be kívülálló, a Fidesz viszont, mint mondta, hallatlanul szellemesen reagált. Már most a betelefonáló nyuszikák némelyike úgy bátorkodott vélekedni, hogy fiala úrnak ebben speciál nincs igaza. Megyesi egy gesztustet, Rogánék válasza viszont otromba. Ezek a renitás el keményen lelettek tronfolva, majdnem, hogy lekomcsizva. Az egyre mérgesebb misorvezető újra meg újra nógatta őket, húzódjanak középre. Ami gondolom azt akarta, vagy azt akarja jelenteni, legyen önálló pártalásról független véleményük. Tehát ezeknek a hallgatóknak történetesen az volt az önálló független véleményük, ami... Azt persze nagyon dicséretes, hogy fiala nem szeretné, ha műsorát akár kormánypárti, akár ellenzéki műsornak sorolnák be, bár a közép, mint politikai fogalom mást jelent, de hogy önálló elfogulatlan véleményüket ő határozza meg, és hogy egyre ingerültebben azt követeli arra feleljenek, amit ő kérdezett, azt talán mégse ad az önálló vélemény alkotás irányába. Előfordul néha nap az a hallatlan függelemsértés, hogy az egyik hallgató gurul méregbe, és ő merészelé lecsapni, a válasz meg se várva a telefont. A műsorvezető erre ordítva hallózgat bele a süket vonalba, majd olyasmit kialabál a női hang után, hogy itt csak ő csapkodhatja le a telefonokat. Egyizben pedig egy nyilván fiatal hallgató véletlen letegezte, ami a kereskedelmi rádióban megszokott dolog, fia a tegezést kikérte magának, az illető hivatkozott rá, hogy a műsorvezető is szokott az adás végén elköszönni, Szasztok! Ez nem tegezés, a válasz nagyjából így szólt az más. Nyilván neki szabad. Ugyanakkor fiat, mint interjúkészítő, készítő, fakha emberére talál teljesen egyenrangú partner tud lenni legokosabb alanyával is, és meglehetősen őszintés emberi vallomásokat képes kicsalni még politikusokból is. De modortalansága itt is átütt. Azt mondja meg nekem kezdi kérdéseim, semmi megszólítás, semmi elnök úr, professzor úr, asszony, miniszter úr, gipsz úr, vagy legalább uram, asszonyom. Ennyi a sarki közértesnek és pénztáros nőjének is dukál, ha megszólítom. E modortalanságot csak azért teszem szóvá, mert az ennyi előtt mindig elhangzik, készült a Soros Alapítvány támogatásával a Hogyan legyünk polgárok című program keretében. Hát talán ne így legyünk. Fialak karakteréhez tartozik a hangulat hullámzás is. Néha jó kedvűs is képes lenni, egy közeli hozzátartozom, aki reggel munkába menett szokott a kocsiban serkentül fialát hallgatni, azt állítja, hogy miért a bejátszott zene első taktusait meghallja, már tudja, melyik lábával kelt fel aznap a műsorvezető. Hajdani leány gimnáziumomban volt egy osztályfőnökünk bizonyos Altóti angéla. Akkori fogalmak szerint vén kis asszony volt, és hisztérika, a két dolog közt okozati összefüggés gyanítottunk. Az ő feleltetési módszere az volt, hogy föltett egy kérdés, amelyre egyetlen szóval lehetett felelni. De hogy mi az a szó? Csak ő tudta. Sorra bögdösött ujjával a megszeppent lányokra, mindenki mondott valamit, találgattunk, ő meg egyre jobban őrjöngött. Még valaki véletlen nem találta a gondolatát. Tegyem hozzá, a tanárnő magyar szakos volt, tehát nem olyan kérdésekkel kellett köpni a válasz, hogy mi Portugália fővárosa, vagy a másodfogú egyenlet megoldási képlete, hanem hogy, mondjuk, mi jellemzi egy szóval vörös Marti liráját. Kezdetben féltünk tőle. Azt hittük, mi vagyunk hülyék. Később már csak nevettünk rajta. A legendárium szerint egy ízben, dühében közénk vágta a tintatartót, mert ez még a mártogatós korbán történt. Szerencsére ma már nem használnak tintatartót, s az éteren át különben is nehéz bármit is hozzánk vágni. A jobban látás kedvéért szemüveget cserélek. Van nálam három, és ennyire mondjuk nincs szükség. Kettőntig elég lesz. Az írásra elsőként Kárpáti István nyugodjék békében reagált. 2022. november 25-e. És válaszát, reagálását egyben elküldte Kovács Zoltánnak, az Élet és Irodalom főszerkesztőjének. Kedves Zoltán, arra szeretnélek kérni, hogy az alábbi ciket a vízhangrovatban közölni, szíveskedjetek segítségedet előre is. Köszönöm, Kárpáti. <kül> a nyúltenyésztőről, szasz fiala. Fencsi Flóra a múlt heti számban értetlenül kérdezi elsősorban saját magától, semmit inkább fél a nyuszikáitól, miért tűrik telefonjaik lecsapdosását mondat közben alkalmankénti ordítozásait, letolásait. Nincs mit tenni, be kell fáradni a féle frászkunyhóba, van élet máshol is, de aki a frászkunyhóban otthon van, annak le lehet csapdosni a telefont, ordítozni, letolni, modortalankodni, mert az tudja, hogy ez csak izé -bizé. A lényeg nem ez. Csodálkozom Fencsik Flórán. Miért nem azt a fialát hallja, aki soha nem szól hamisan, és ez a lényeg? A magyar média kakofóniájában az álságos karrierista percemberek nem ordítoznak, nem csapják le a telefonokat, és nem mondják vezető politikusoknak, hogy azt mondják meg nekem. A rádióban, televízióban és az újságoknál udvarias emberek dolgoznak, többségük hűséges alatvaló, Bandériális hallamokkal, megállva, ha nem politikai, hát anyagiaktól determinálva. A fiala nem alatt való polgár, értelmiségi polgár, és azt szeretné, ha mentől több olyan nyúl lenne ebben a ketereszi országban, akik rákérdeznek, vitatkoznak, ha kell ordítoznak, és ha alantas dolgokat hallanak, lecsapják a telefont. A nyúltenyésztő fialának sikeresnek kell lennie, mert az a jövő csak öntudatos, rákérdező emberek képesek érdekeiket védeni, a civil kontrollt célba juttatni. Nem lépdelek fialatranszferens alatt, és tudom, hogy ezt nem is kívánja, de elkötelezett híve vagyok annak, amit képvisel. Céltudatosan me akarja tudni mindazt, amit el akarnak titkolni, szívós kitartása nyúz egy témát, hogy rájön a lényegre. Azt szoktam mondani, tudják, én egy kíváncsi ember vagyok. Újabb kíváncsiságainak olyan jeles állomásai voltak, mint a Svajda Györgyel folytatott beszélgetés, a Tölgyesi Péterrel készített interjú, vagy a rádióban soha nem hallható frankaféle gyűlöletbeszéd kényszerűségből kiherélt változata, mely tanulságos kanosszajárás után az interneten olvasható, illetve hallható. A mikrofon előtt ülő moderátor, újságíró média személyiség az egy gép, annak a karakteréhez nem tartozhat rossz kedv, jókedv, melankória, fáradtság? Miért gondolja Fentsik, hogy megvonhatja Fiala Jánostól azt a jogot, hogy önmaga legyen akkor is, ha nyűgös, kiábrándult és csalódott? Kedves Fentsik Flóra, nem akartam kioktatni, azzal a szándékkal írtam egy cikket, hogy meggyőzem arról, ismeri, nem érti Fiala Jánost. Tudja, Netán ismeri a csokító reklámját, <kül> de finom. Kárpáti. 2002 Majdnem 21 éve, 20 és fél. November 26-en. Címzett Fiala János, tájreflexió. Tisztelt Fiala úr! Fentsi Flóra cikkét ma reggel az ön interpretálásában ismerte meg, az és egyik kolléganöm két kéthetes csúszással szokta megkapni, miután ők már kiolvasták, ezzel segít nekem takarékoskodni. Így a megjelenés követő septiben való reagálással igazoltam maradtam le. Ezek előrebocsájtásával a reflexióim. Szerintem minden embernek, műsorvezetőnek, hallgatónak, kritikusnak szíve jog, hogy a saját véleménye legyen valamiről, ami adott esetben szöges ellentétben is állhat a másokéval. A nyilvánosság pedig alkalmas ezek ütköztetésére, a fiala műsornak ez az egyik jellegzetessége. Amiért többek között szeretjük és hallgatjuk. A Megyesi plusz Fidesz kongresszus ügyben a Budapest rádióban folyt polémiában nem vettem részt, még végsem sem tudtam hallgatni, mert indulnom, kell, indulnom kellett otthonról, de egyébként ettárgyban Mészáros Tamás a Lecke című a népszavában november 16-án megjelent írásával értek száz százalékig egyet. A magam nevében írom, bár szerintem sokan gondolják így, a Kejfejacsi semmelyik egyébhez nem hasonlítható műsor, amelybe belefér az is, hogy olykor sprőd mert lenni egy-egy mozzanatában. Ezt azonban bűségesen ellensúlyozzák a tabukat nem ismerő friss egyedi szemléletű és hangvételű témái, és mindezekben a műsorvezető szókimondása, őszintessége, az akár a hallgatóival is szembe menő elvé álláspontját vállaló bátorsága, ez sem túl gyakorta előforduló szokásai kereskedelmi rádióban. Előfordult már, hogy nem értettem egyet az éppen kifejtett nézetével, de ha tereltem, olyankor is véghallgatom, mert tisztelem a pengi agyát, a logikáját, végtelen élvezem a verbális ötleteit és rögtözéseit, a brilliás érveit és futtatásait. Többször előfordult, hogy én is betelefonáltam, még soha nem csapta le nálam a kagylót. magamnak azzal, hogy a mondandóm érdekelte. Tény, hogy egy ilyen típusú rádioműsorban az összeszedett, röviden érthetően megfogalmazott véleményeknek van, véleményeknek van keletjük. Száj összeragadás ebben. S mert ez egy olyan élő műsor, ahol fiala János maga veszi fel a kagylót, és egyből elkapcsolja a telefonálót, minden előzetes beazonosítás és kontroll nélkül, csak az a szűrő marad, hogyha valaki kiveri a biztosítót nála, hát lecsapja a kagylót. Én a nyusikai megszólítást, illetve titulust, bár ismerem az idevágó alapvitszet, egyáltalán nem bántónak, inkább kedvesnek, mondhatnám, meghitnek tartom. Számomra valamféle összetartozás érzést kelt közöttünk. Ha valaki nem rendszeresen hallgatja minden reggel a műsorait, nyilván nem teljesen autentikus a kép, ami csupán néhány adás meghallgatása után alakul ki benne. Mert úgy nap -nap után a nagyon emberi hangulatváltásaival és indulataival, malíciáival és lelkesedésével, bölcsességével és keserűségével az előző napi impresszióitól is befolyásoltan vezetett műsoraival válik az egész olyanná, ami miatt a függő hűsége töretlen. Üdvözlettel! Marica. November 26 -ra. Kedves fiala úr, csak a végét hallottam Fencsi Flóra cikkének, de később hallottam, amikor egy betelefonálót elküldött, mert tévedésből bencsiket mondott fencsik helyett. Ön tényleg megtehet ilyet. Mi pedig választhatunk, hogy hallgatjuk vagy sem, és sokkal hallgatjuk, és egyre többen ismerik önt. Persze megsértődhet, ha olyasmit írnak őről, ami nem tetszik. Minden esetre én éppen most olvastam a Fensi Flora cikkét, és helytállónak találom. Időnként egy kicsit túlzásba viszi a kiképző őrmester szerepet. De lám, ennek ellenére szeretjük a műsorát. Ma pedig különösen szép volt a zenei kíséret. Egyszer mondott olyat, hogy általában ambivalens érzelmeket vált ki. Ez így igaz, tehát ön is tudja. Régebben volt egy topik az Indexen, elmarasztalták a Budapest Rádiót, ebben írtam a következő hozzászólást, ami sokan hasonlókat tartalmaz, mint amiket Fentsi Flora írt. Bemásolom ide az Indexből. Én is a fialam műsorát hallgatom, reggelente már jó ideje. Egy rövid ideig próbálkoztam a slágerrádióval, Rádióval, de hamar meguntam és idegesített. Sok barát ismerős hallgatja a kejfeje acsit, annak ellenére, hogy utálják a fialát, utálják időzőjelben. Ez elég érdekes, szinte mindegyik azt mondja, hogy nem szereti, de mégis hallgatja. Próbáltam megfejteni az okát, elsők, hogy a hozzászólókat hallgatjuk szívesen, vagyis az, amit a fiala mond, hogy nagyon jó hallgatósága van. De mindez, ez a hallgatóság nem jöhetne létre nélküle. Szerintem sokat számít a teljes nyitottsága és őszintessége, amivel nem nemigen ta nem találkozunk máshol. Az őszinteség, mik ha hülyeségeket beszél, akkor is hat a mai hazug PR világban. Azon kívül időnként fantasztikus gyors az észjárás és nagyon jól reagált dolgokra. Máskor meg borzalmas, amiket összehord, és ő provokálja ki, hogy megsértődjön, nem beszélve arról, hogy sokszor szívesen meghallgatnék egy hozzászólót és ő ki tudja miért, mert olyanja van, egyszerűen nem engedi beszélni. Persze sokszor biztos jogos, hogy a telefonálóba folytja a szót. Amit a politikai középenállásáról, függetlenségéről mond, azt nem hiszem el. Azt elhiszem, hogy ő azt hiszi magáról, de nem nagyon lehet a mai Magyarországon, 2002, középen állni annak, akit érdekel, hogy mi történik. Azt, hogy próbálkozik elfogulatlan lenni, azt elhiszem neki. És akkor még lehet beszélni a zenékről, nagyon jó zenék vannak, és a műsor kiszámíthatatlan, mint a fiala. Ennek ellenére, vagy ezért úgy gondolom, hogy a LG reggeli műsorok között a legjobb. Hát ez volt a hozzászólása. Biztatott, miután biztatott minket, hogy küldjünk e-mailt, hát elküldtem. Üdvözlettel XY, aki férfi. Még mindig november 25-e, 2022. Kedves Fialajános, elolvastam Fencsik Flóra élet és irodalombeli cikkét az ő reggeli rádióműsorával kapcsolatban. Valamikor még 2000 telén az autorádió állomás keresőjét véletlenül a Budapest rádióra állítottam, amikor ön arról számolt be, hogy milyen nehezen sikerült egy turbix géppel gyümölcslevet készítenie a hajnali órákban. Nos, nekem ez szokatlan volt, de nagyon emberi. Azóta hallgatom önt. Korábban más reggeli rádiomisorokat hallgattam, amelyekre az idétlenség, a poéntalan viccmesélés, vagy éppen az intim szférába tartozó szexualitás emlegettése volt jellemző, és jellemző ma is. Nem gondoltam, hogy olyan rádió áramásot találtam, amelyben a műsorvezető teljes egészében megosztja őszinte gondolatait a hallgatóival, és kíváncsi azok őszinte véleményeire és gondolataira, fantasztikus zenével körítve. Rövid és lényegre törő véleménynyilvánítást kérvén várván a hallgatóitól, ami szokatlan volt a rádiózásban. Sikerült olyan műsort kialakítania, amelyben a felvetett különböző eseményekre adhatók értelmes, lényeges, alapuló válaszok legyenek a témák politikaiak, társadalmi, gazdasági vagy éppen kulturális jellegűek. Önnek sikerült a hallgatóit, betelefonálóit értelmes és rövid vélemények kifejező alanyaivá tenni. A műsorájában felvetett témák, a faludi ügy, a valóságsó műsorok, az értelmiségek felelőssége a közéletben, etc., etc., mind azt bizonyítják, hogy a körülöttünk zalúj dolgokat, történéseket, jelenségeket meg lehet vitatni, és sok esetben meg is kell vitatni. Még olyan rádió műsorban is, amelynek nem az a célja, hogy teljes egészében megvizsgálja az eseményeket, bár az is lehetne. Mindez röviden és lényegre tűrően. Megismerhettük az ön hétköznapi életét, szüleit, kislányát, az ön kapcsolatait, az ön körül zajló eseményeket, az ezzel kapcsolatos reakciókat, véleményeit. Megtudhattuk, hogy miben különbözik az ön véleménye másokétól. És ez különösen érdekes volt és méltó a megyesi Fidesz kongresszus eset kapcsán, amikor a hallgatói közül sokan öntől politikai állásfoglalást vártak, és egyfajta politikai elkötelezettséget, egy olyan miniszterelnöki kinyilatkozás kapcsán, amelyet én a miniszterelnök hibái kategóriába sorolnék. Ennek a témának a felvetése az ő azért volt méltó, mert még a miniszterelnök úr is mondhat rosszat, cselekedhet rosszul, és erre fel kell hívni a figyelmet. még akkor is, ha azért egyes nyuszikái idézőjelben ezt a miniszterelnök úr is hatalom elleni támadásnak veszik. Szomorú volt hallani, hogy egyesek ezt nagyon komolyan annak is vették. Ami pedig a műsorvezető telefoncsapkodását is kifogásoló fencsik cikket illeti, attól vagyunk emberek és polgárok, ha elismerjük azt, hogy mi is káromkodunk, ha egy autós az utcán irányjelzés nélkül elénk vág, vagy amikor mérgelődünk, ha egy kritikai cikket fogalmazunk meg, egy rádióműsorral kapcsolatban az és részére, és a fogalmazás közben megszóló a telefonunk, és lecsapjuk, vagy legszívesebben lecsapnánk, vagy rosszabb esetben a cikket újra fogalmazzuk, káromkodások közepette. Hogy ezt nem a nyilvánosság előtt a rádióhallgatók füle hallatára tesszük, annak másokai vannak, de tesszük. És ebben pont ez az emberi. Igaz, attól vagyunk őszinte emberek, polgárok vagy éppen nyuszikák, ha azt tesszük, amit érzünk, amit a szívünk diktál. A manipulálást meghagyjuk másnak. Üdvözlettel egy hallgatója, aki néha betelefonál, aki néha az önvéleményével szemben ellenvéleményt is kifejt, kifejtett, de nagyon sok mindennel önnel ért egyet. XY, aki férfi. Itt szeretném elmondani, hogy ugye régen és most is az a szokás, hogy akár el is mondhatnám a neveket, ha egyébként maga az e-mail kifejezetten nem tartalmaz az irányú mondatot, hogy az illető inkognitóban szeretne maradni. Most azonban ezt a megoldást választottam, lehet, hogy lesznek más műsorok, amelyben lesznek nevek is. Elnézés, ha időnként összeragad a szám, elnézés, ha nem. Aval a hangsúlyjal olvasok, ahogy egyébként értelmezve a mondatokat kell. De a multidézés nem véletlen. És ezt önök is tudják. És nem csak amiatt van, mert ezekben a pillanatokban nem tartózkodom Magyarországon. Szeretném, ha tudnák, hogy ez nem egy válogatás a mellettem állókat elhoztam, az ellenem szólókat pedig otthon hagytam. Még mindig 24! Ó, ne megszólítás! Ó, ne van! elolvasni egy hosszabb lélegzetű írományt, mert ha nincs, már most gyűrje össze, és hajítsa a szemétládába, írja XY, aki nő. Ha valaki érzékeny az intim szférájára, itt egybe van írva, de nem tudom, fiala, ez egy szó, egybe kell írni, akkor az én vagyok. Mégsem sem gondolom azt, hogy ha a keresztnevemen szólítanak, megsértenek, halvány sejtelmem sem volt arról, hogy önnek az, ha valaki az anyakönyvezet nevén, tudtam, a János nem a művész neve szólítja, azzal átlépte ezt a szent és sérthetetlen területet, ez most nem irónia. Ki tudja, milyen ideológiát gyártott hozzá. Ez némi irónia minden esetre, ezek szerint én többször is elkövettem ezt a bűnt, mi a kulpa. Ezt azért is írja XY-ről, aki nő, mert ő egyébként a műsor életében más szerepet is vállalt, amire itt most hosszabban nem térnék ki. Én viszont rühellem az urazást. Urazást idézőjelben. Ebben az országban annyi úr van a mafiózótól kezdve a baltás gyilkosokon át a magukat politikusoknak tartó egyénekig, hogy számomra az úr ma már nevetséges, sőt sértő. Nekem is van ideológiám. Zárójelben három pont. Ezért én, ha megfeszülök, sem tudok senkit urazni, önt sem úrnak szólítani. Így hát óne megszólítás, amivel viszont már is kiktattunk egy számomra alapvetően fontos platformot, ami az ön által rühelt köszönéssel, pontosabban mondva annak tudatos elhagyásával megspékelve, ugyancsak megnehezíti a közlekedést. Zárójelben. Vagy ez a cél? Ezzel, mint egy észrevétlenül és cselesen, az önirónia is, eljutott, ön is eljutottunk az ön fencsik által emlegetett modortalanságához. A telefon csapkodása nem térné ki hosszan. Én? Értem. Értem a tempót, értem a türelmetlenségét, értem az élő műsorszerkesztést, és bár vannak túlkapásai, az esetek zömében indokoltnak, jogosnak tartom. Írja XY, aki nő, 2002. november 26-a e-mailjében, dátum 17 óra 45 perc, gondolatok. Én nem őrmesternek, inkább karmesternek látom, és mint tudjuk, minden kormester egy kicsi diktátor, de demokratikusan nem lehet jó zenekart felépíteni. Viszont nem értem a nemköszönést, nem értem a szándikos udvariatlanságot, faragatlanságot, a fencsik által idézett, azt mondja meg nekem és társait. Nem értem. Miért kell ez a manír? Aki szakmailag torony magasan kiúrik a magyar média piacon, aki önmaga számára is nehezen viselhető természete mellett ritka és értékes emberi kvalitásokkal, morál, humánum, logika, igazságérzet, bocsánat a fényezésért, ez is bűn, tudom, rendelkezik, annak nincs szüksége erre a művilekreált reált megkülönböztetésre. Ezt finoman szólva is butuska és fölösleges dolognak tartom. Nyilván erre is van magyarázat, de bármi legyen is az, elfogadni nem lehet. A baj csak az... Hogy, mazohiz, hogy a mazohizmuson túl, vagy mellette, ezeket az akadályokat előbb le kell győzni ahhoz, hogy az ember eljusson és felismerje azokat a kvalitásokat, amikről halált megvető bátorsággal szólni mertem az előbb. Persze fel lehet ez fogni egyfajta automatikus hallgatói rostának is. az lenne. Akceptálni azonban akkor sem lehet, legfeljebb sajnálkozva tudomásul venni. Fencsikről eszembe jutott még Fáj Miklós, egy másfél ez, évvel ezelőtti írása, ami az ön apoteózisa volt, emlékszik, ugye? Bármilyen fájó is, vagy nem fájó, szerintem igaza van Fencsiknek, és igaza volt fájnak is. Nem akartam személyeskedni, az mi várható a zenekar halkancilipelő x hegedűsének tartott zenészétől, ha mégis túl személyesen sikeredett egyik másik gondolatom, hát sorolja azokat is a többi bűnömhöz. Nem tudom, eljutott-e idáig az olvasáson, azt se tudom, elküldjem ezt a minden nevelő vagy oktató szándék nélkül fogalmazott episztolát, még adok magamnak egy kis gondolkodási időt, és nem tudom, gyanítom, nem is fogom megtudni, hogyan reagált rá. De ezek jutottak eszembe, és örülök, hogy közbevágás nélkül elmondhattam. XY kinő. És örülök, hogy közbevágás nélkül én felolvashattam, hogy annak idején húsz és fél évvel ezelőtt megtettem el, nem emlékszem rá és még annyi mindenre nem emlékszem. És még mindig november 26-a, de most már közeledünk az éjféli órákhoz. XY, aki férfi. Tárgy vélemény. Kedves fiala János! Elolvastam Fensi Flóra cikkét az Élet és Irodalomba, és gondoltam, megosztom önnel, hogy mit gondolok én erről a gondolat ébresztő műsorról és őrről, mint rádiós szakemberről, riporterről, műsorvezetőről. Én nem vagyok rádiós kritikus, én csak egy mezei vagy fővárosi nyusika vagyok, aki szereti a műsorát, pedig azért, mert ön egyfajta állandóságot képvisel. Nem állandó happy feelinget, mint a kereskedelmi csatornák, tévében, rádióban egyaránt, hanem a minőségben és az értékek képviseletében így nagybetűvel. Szerintem azok ítélik meg az ő műsorát a Fenti Hölgyhöz hasonlóan, akik csak alkalmi hallgatók, s olyan emberek, akik nem élvezni akarják az adást, hanem előítéletekkel, megszokásokkal, előre elvárt kliséket keresve ülnek le, állnak a rádió mellé. Aki azonban gondolkodni, elmélkedni szeretne a világ dolgain, aki nem csak sodródni akar az árral, hanem tenni is akar valamit, az hallgatja a maga Saki aki jó zenét akar reggel hallani, és jó koncertekről akar értesülni, az is szívesen kapcsol a fialára. A jó reggelek mellett szerzett már pár kellemetlen pillanatot is, és valóban néha kicsit szomorkás napjain le tudja lombozni a hallgatókat, de aki nem vevő az aznapi hangulatra, az szerintem nem hallgatja a műsort. Én legalábbis így teszek, és soha nem dühöngök, amiatt, hogy valakit lekever, sokkal inkább amiatt, hogy más adókon bárki beszélhet a hallgatók gondolkodó részének időnként fizikai fájdalmat okozva lassú, unalmas, ezerszer, ezerszer ismételt gondolatmenetek ismételgetésével. Tudom, durván fogalmaztam, és nem mások műsoráról akartam írni, csak ez is ide kívánkozott. Ugyanis semmi jó vagy rossz önmagában, csak valamihez viszonyítva, vagy mégis. A maga műsora például jó a többi vacakhoz képest, de nem épp, hogy jó, hanem kiemelkedően, kiemelkedően jó, bár a mező szegényes, de ez nem az ő hibája, és a műsora értékésem csökkönti, csak komoly versenytárs nincs, tán a tilos, ami a maga tengerészét is elcsábította. Jó tehát a műsor, mert maga kihazza belülünk, hallgatóból a legjobbat, az emberit, a gondolkodót, azt, amire annyira nem kíváncsi a mai világ. Az érzelmekre és az értelemre egyaránt hat, ez a maga kiméretlen és önmagával és másokkal is szemben kritikus személyiségéből adódik, abból, hogy nem tűri, ha a középszár előralkodik, talán ezért kell ki magából, ha elnézők a nyuszikák a szocikkal, olyanokat bocsátanak meg nekik, amiket a Fidesz bőven bírálták. Magánál mindig tudjuk, honnan fúj a szél, mert maga egyformán kritikus valamennyi politikus közíróval, bár néha betelefonáló barattaival, elnézőbb, mint egy mezénjuszikával, tovább hagyja őket beszélni, és néha nem indokoltan, de ön a műsorvezető, és ehhez önnek joga van. Ezt a kritikusai elfelejtik. A többi csatorna műsorvezetői pedig sajnos nem gyakorolják a jogukat. Ön a szó legnemesebb értelmében műveli ezt a szakmát, elvezetked minket az élet a mindennapok útvesztőiben, s amit mond, azért mondja, hogy gondolatokat ébreszem bennünk, s nem azért, hogy terelgessen minket szépen egy irányba, mint például a kereskedelmi csatornák. Nem tudom, hogy a szigorú kritikus tud-e még olyan műsort, ahol az emberek egymásnak tanácsot adva, egymás segítve betelefonálnak, imádom a reggeli helyzetjelentéseket a város különböző pontjairól, ahol egy hallgatót érdekel egy vetélkedő eredményé az előző nap, ki a meghallgatott előadók közül, és nem a nyeremény érdeklő, mit nyert, hanem az, hogy ki, mely produkció nyert. Aki tud ilyen műsorokat, az jelezze. Én szerettem, ha egy, hogy egymásra figyelni tanít minket, Ez kell az unióhoz, erre is utalhatott Maraggel a betelefonnáló, aki azt mondta, hogy az Európai Unió nem tanít meg minket viselkedni, hogy hogyan legyünk polgárok. Azt ilyen emberi műsorokból tanulhatjuk, elnézést csak néha elvétem a sorokat, még akkor is, ha maga nem mindig szólítja, illetve nevezi a annyit meg. Azt azonban egyszer sem tapasztaltam, hogy olyan kérdést tett volna fel, amire már korábban rákérdezett se, sokkal fontosabb riporteri erény, mint az illemtudó megszólítás. Legalábbis nekem, fővárosi Nyuszikán aki maradok hallgatója, tisztelettel mindaddig, amíg megtisztel minket reggelként, üdvözlettel, XY, aki férfi. November 27-e. XY, aki férfi. Tisztelt Fiala úr! Az önbiztatására olvastam el az élet és irodalban megjelent publicisztikát, és fogtam billentyűzetet. Ezt már korábban is készültem, de minnyi annyiszor a lustaságon felülmúlt a dühömet. Rendszeres hallgatója vagyok a reggeli visorának, ezt persze merő mazóhoizmusból teszem, bármennyire szomorú, én teljes egészében egyetértek Fenci Flóra fortyogásával. Ön nem szereti, sőt nem tűri a kritikát, még az ellenvéleményt is nehezen viseli. A műsorát elsősorban azért hallgatom, mert kíváncsi vagyok a betelefonálók véleményére, elsősorban azokéra, akik amúgy nem folytja bele a szót. Én magamat a baloldalra helyezem. Többnyire kedvelem a zenéket és a beszélgetéseket. Ezek valahogy a választások óta megritkultak. Miért? Javaslom, hogy gondolkodjon el újra, meg újra a Fenci Flóra által. leírtakan tisztelettel XY, aki férfi. És aztán itt van előttem az Élet és Irodalom november 29 -e száma, amelyben megjelent Kárpát István a nyúlt tenyésztőkről című írása, kicsit rövidebben. Fancy Flóra a múlt heti számban érte, értetlenül kérdezi elsősorban saját magától semmit, inkább Fiala Nyuszikáitól, miért tűrjük telefonjaik lecsapdosását, mondat közben alkalmankénti ordítozásait, letolásait. Fiala és november 22-e. Nincs mit tenni, be kell fáradni a fialaféle frászkonyhóban, van élet máshol is, de aki a frászkonyhóban otthon van, annak le lehet csapdosni a telefont, ordítozni, letolni, modortalankodni, mert azt tudja, hogy ez csak egy izé-bizé. Meghúzta az élet és irodalom, de amikor majd Kovács Zoltánnal fog beszélgetni, aki nagy valószínűséggel egyáltalán nem fog besz... visszaemlékezni erre az írásra, akkor nem azt fogom megkérdezni, hogy miért húzta meg Kárpáti István, Írását különös tekintettel arra, hogy fogalmam sincs, hogy a páratlan oldal, az kinek a kezelésében van, és nem hiszem, hogy nekem bármilyen kérdést illene feltennem, hogy egy olvasó szerkesztő, vagy nem olvasó szerkesztő milyen elvek alapján szerkeszti a páratlan oldalt. Ha felteszek kérdést majd Kovály Zoltának, azok nem ezzel lesznek kapcsolatosak, így aztán engedjék meg, hogy a továbbiakban a cikk felolvasásától eltekintsek, minden esetre egy rövidebb változata járt meg az ésben, mint amit nekem annak idején elküldött Kárpáti István, aki nyugodjön békében, és aki nagyon sokat tett annak idején értem, és a kejfeján csírt, vagy a kejfeján csírt, és értem. November 29-e. XY. Aki nő. Tisztelt szerkesztőség. Köszönettel és egyetértéssel olvastam Fentsi Flóra Fiala című Azon a bizonyos reggelen hallgattam Fiala János és a hallgatók telefonjait a Megyesi Péter Fidesz kongresszusi hozzászólás ügyről. Maximum 10 percig. Majd elzártam a rádiót és gondolkoztam, hogyha hozhatnám tudomására véleményemet úgy, hogy az nagyobb nyilvánosságot kapjon. Tudtam, hogy hiába telefonálnék, nem lennék meghallgatva. Két alkalommal nem tudtam a végére érni mondókámnak, és többet azóta nem telefonáltam. Múlt év elejétől hallgattam a műsort, néha-néha még most is rákapcsolok, de rá kellett jönnöm, hogy nincs szükségem plusz stressz hatásra. Az életünk amúgy is minden szinten erről szól, természetesen nagyon sok szép mondhatni felemelő pillanata is volt a hallgatott adásoknak, de az utóbbi időben, ahogy a fiatalok mondják, valami nem, frankó. Példa, csak egyetlen területről, az újságírói szakmáról. Ejéten kedden egy mondatban egyszerre több kolléga is megjegyzés kapott fialától, barát, havas, az info-ifolyú, riportere, kondor. Néhány hónap leforgás alatt bírálat ért több tucat kollégát bolgártól Juszton és farkasházin át svábig. Az ország morális válságban van a kilábalást nem segíti, ha úgy érezzük, a bírálatok a műsorvezetők korábbi egyéni sérelmei miatt hangoznak el. Kerüljenek ismét középpontba az általános emberi problémák, fialajános, mint magánember, problémái pedig maradjanak otthon. Kovás mogda után szabadon, nem elég toleránsnak, hitelesnek és objektívnek látszani annak is kell lenni. Üdvözlettel XY-nő. Itt egy pillanatra meg kell, hogy álljak. Halvány lila gőzöm nincs, hogy a tolerancia díjat én 2002 novembere előtt, vagy novembere után kaptam. De van egy tolerancia díjam, melyet egy olyan bizottság adott át, amely indoklásában sok szempontból hasonlott, de mégsem hasonlót mondott írt, mint ami az előző e-mailben szerepelt, abban ugyanis az volt, ez 2002-2003, nem tudom, és nem is hiszem, hogy ennek utána kellene most néznem. Az volt az indoklásban, hogy vannak olyan pillanatok, vannak olyan időszakok, rövidebb, hosszabb irák, amikor az intolerancia, vagy ami intoleranciának tűnik, az kerül joggal a tolerancia helyére, és ez volt az, amiért én akkor megkaptam a tolerancia díjat. Ezt most nem önigazolásul mondtam, ha az ellenkezőjét mondták volna, vagy nem kaptam volna a tolerancia díjat, de most az a sérelem szólna belőlem, hogy ez számomra mekkora fájdalmat okoz, vagy okozott volna, azt is elmondanám, bár... Most nem sorolnám fel, hogy hány diát nem kaptam meg, mert alapvetően nem kaptam díjakat, és az ezzel kapcsolatos sérelmeimet hosszan nem tudnám fölsorolni. De speciál, ami a toleranciára vonatkozik, arra itt most ez a kitétel talán nem volt indokolatlan. November 29-e 2002, tárgyfiala. Remélve, hogy még igényli tárgyi című újságcikkról a véleményem, ha nem kéretik az elektronikus szemét lomtár dobni. Szemét be lomtárt dobni. Kedves Fiala úr! Reggeli misorának rendszeres, de nem betelefonálós hallgatója vagyok, mivel csak autorádióból hallgatom, ezért még elejétől végéig egyik adását sem hallottam, de úgy érzem, annyit bőven hallok, hogy kb. 40 perc per nap, hogy mondhatok róla véleményt. Szeretem a műsorát, ahogy még Kaliszó rádiós korában is szerettem a péntek délutánokat. Szerintem azok inkább szombat délutánok voltak, emlékezetem szerint péntek délután a volt. Elnézést az okvetetlenkedéset. De! Fencsik Flóra cikkében az őről közelt megállapítások sajnos igazak. Az említett példa nem volt szerencsés, osztva a maga véleményét, lecsapták a magas labdát. Igaz a telefon rácsapás, a nem tetsző válaszokra való reagálás, a hangulat hullámzás. Igaz az a klímaxos vínak kisasszonyra való hasonlítás is, nem tudja elviselni, ha valaki nem a maga által elvártakat mondja. Egykor, talán bolgárgyai műsoráról írta egy rádiokritikus, hogy ha otthon is olyan türelmes, mint a hallgatókkal, akkor szeretne a felesége lenni. Ez őre valószínűleg nem áll fenn. Ha nem tetszik az adás, a hullámvölgyekben átkapcsolhatok más adóra, ezt mégis nagyon ritkán teszem meg, a konkurencia gyengébb még akkor is. A zene mindig jó. További jó műsorvezetés kívánva, üdvözlettel, XY, aki férfi. Már csak két írás van. Ez egyiknek nincs is dátum. December első. XY, aki nő. Íva. Fencsik Flórának a kejfejancsiról. Én egy igazi mimózanyúl vagyok, aki végtelen gonddal dédelgeti régebbi és újabb sérelmeit, és a való életben nagy hívben kerül az agresszív embereket. Ez azonban egy műsor, melyet öntalan kicsit messzebbről néz, hallgat, amivel kapcsolatban nem merült föl bennem, hogy féltsem az egómat. Húzgálhatnak középre is, én oda húzok, ahova húzok, és amikor úgy gondolom, hogy az enyém valami ízléstelenséget követtek el, olykor beszállok a kritikába, máskor nem. Félteni még mindig leginkább a magát naponta szinte pőrén kitevő műsorvezetőnek van. De úgy látom, egyelőre bírja. Hát ennyivel szerettem volna hozzájárulni az árnyaló véleményekhez. További jó rádióhallgatást. XY, aki éva. És következzék egy írás, a írás, A következő műsorban majd Kovács Zoltánnal, az Élet és Irodalom akkori és mostani főszerkesztőjével beszélgettek, hiszen ez egy önálló adást fog képezni. Szerzője XY, aki férfi és gyula. Valamikor törzshallgatón volt, aztán később elhagyott. Sokan vannak ilyenek. És az elmúlt időben arra is rá kellett jönnöm, hogy ha bár az internet korát érjük, más dolog, egy élő reggeli rádióműsor és más egy YouTube csatorna. És ha bár váltottam formailag és technológiailag maga a Kejfej Jancsi nem vagyok Róla száz százalékban meggyőződve, se pró, se kontra, hogy nem egy élőlebonyolítású műsornak lett kitalálva. Miután azonban nincs kérője, meghalni pedig nem szeretett volna, átköltözött az internetre immáron évek óta, és most közel fél éve önállósult is. Ez csak annak kapcsán eszembe, hogy több embert vesztettem, mint amit nyertem, bár az elkövetkezendő időben, ki tudja, mennyi ideig élek még, és ki tudja, mennyi ideig lesz még ez a műsor, szívesen behoznám a lemaradást. Nem feltétlen azokat, akiket elvesztettem, szívesen veszem, ha újak jelentkeznek és iratkoznak fel a YouTube csatornámra, követik a Facebook oldalamat, vagy adott esetben lájkolják. Tegyenek érte, ha akarnak, vagy tudnak. Egy átalvatlan éjszaka után hajnali öt órakor írom a sorokat. Tegnap este a Duna tv megnéztem gyermekkori barátom András Feri filmjét, a Nagy Generációt, majd véletlenül a királyi kettesre kerültem. Ott az éjjeli menedék ment, ez az állítólag kulturális magazin. Az egykori híradós Matúz, a keresztnevét nem tudom, valamilyen előadóteremben Szentmihályi Szabó Péterrel és Döbrentei Kornélal ült a színpadon egy asztalnál. Utóbbi a ketten a Magyar Fórium állandó uszítószerzői. A téma kertészákos Nobel-dia volt. A két magát írónak valló úr büszkén közölte, hogy egyetlen kertészkönyvet sem olvasott, majd hosszas fejteketésbe kezdtek, hogy a Nobel díjat a nemzetközi az ő használatukkal kozmopolita mafia irányítás alapján osztják ki, és maga a díj egyáltalán nem a minőségnek szól. Kertész azért kapta meg, mert csidó. Döbrentei hosszas monológia, amely zavaros volt és követhetetlen, arról szólt, hogy a magyarságnak annyi, de annyi kérdése volt gyászos történelme során, hogy érthetetlen miért éppen az általán nem olvasott kertészkönyv kapott díjat. A két úr erősen fel volt izgulva, s indirekt módon Matusz alákérdezéseivel végig a nekik szánt időt. Aztán megkérdezték Matuszt, hogy ő olvasta el kertész művét, a cím, a sorstalanság természetesen nem hangzott el. Matúz Enhegúnya közölte, hogy tavaly, amikor Kertész Imre Bécsben átvette a Herder-díjat, amely nyilván szinte a kozmopolita és zsidó mafia kársa alapján osztanak ki, és neki kellett erről a tévében közvetítenie, egyetlen éjszak alatt elutazás előtt elolvasta a Nobel-díja szerző hat regényét, ami egyébként nonsensz. És jelezte, hogy ezek semmilyen hatással nem voltak rá, de legalább tudta, kiről tudósítja majd a királyi tévét. Ezután a közönséghez fordult, hogy tegye fel a kezét, aki olvasott már bármit is Kertész Imréről. Természetesen senki nem tette fel a kezét, és az általam csűcseléknek minősített közönség hangos lövésben tört ki, amit a színpadon levők finom a gúnyos kacerászása követett. A gyűlöletkeltése nem túl finom, de indirekt módszereinek lezárásaként megállapodtak abban, hogy Kertész Imre nem magyar író, és ezt a kitüntetés saját nyilatkozataival vélték igazolni. Hát ezért nem tudtam aludni. Utána még szólt a gúnyos, a legnagyobb magyar költőnek nevezett Faludi György valóban az obszínítás határás súló szerepléséről, és a kiegyensúlyozottság nevében megszólalt, imáron a stúdióban Örsi István. Ő vagy nem látta a misor korábbi részét, vagy a rangol, rangon aludnak érezte, hogy arra reagáljon. Okosan megmagyarázta a lebigyeztet szájú riporternek, a hallgató Matúznak, hogy kertész miért magyar, hogy a világon mindenütt magyarnak tartják, s hogy miért nemzeti sorskérdés az, amiről írt, amit a svéd királyi akadémia a legrangosabb irodalmi díjjal tüntetett ki. Amúgy a sorstalanság Svédországban 1985-ben jelent meg, egy kis kiadónál szigorúan üzleti vállalkozásként, és ezt a könyvet is a fél magyar irodalma svédre fordító Maria Ortmann ültette át a Nobel-díjbizottság nyelvére. A műsor után Feldulcságomat enyhítendő, az interneten megnéztem, hogy a legnagyobb könyves portálon, az Amazonon hány kertészmű található. 15-re közöttük néhányan kazettás változata is volt vakok számára. Spanyolul és angolul. A nemzetközi zsidó mafia keze messzire ér. Gondol a spanyol nyelvű, mexikói illegális bevándorló vak gyapot is. Fencsik Flórának pedig szeretettel üzenem, kedves Flóra, Azért hallgass továbbra is a kejfejancsit, ahol ilyesmi nem fordulhat elő. Nyuszikáim, nyuszikatársaim emberből vannak. Mi még nem összepakolt kofferrel éljük mindennapjainkat, de egy-két ilyen éjjeli menedék, és magam is elgondolkodom, hogy becsomagolok, mert ha ez a csőcselék felülkerekedik, bizony nem marad más, mint mára a jutját követni. XY, aki férfi. Vélemények, hozzászólások, nyuszikáim, óhaj, sóhaj, panasz, döröpont, kisdékísérpont, kukac gmail.com. Akkor, amikor ez a műsor volt, még egészen más volt az e-mail címem. Ennyi.